en compània-la, en companyia la la la la senyors Són les 7 i minuts de la tarda. Continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Tiana, al 107.2 de la freqüència modulada. Ja saben que això és en companyia, perquè cada dijous des de les 6 i en un minutet, és a dir, quan s'acaba l'informatiu, fins a les 8 de la tarda... Fins als vuit del vespre, de la tarda, al vespre... Uh -huh. No sabria definir exactament aquesta hora, eh? Com diuen, com diuen... A la vesprada. La vesprada, o l'hora baixa, que diuen els mallorquins. A l'hora baixa. Bé, bueno, eh? l'hora baixa, depen baixa les escales... Depèn pues, de pot ser més baixa o més alta. Sí, això també ho deia Nacho De Depèn, això pot ser més alt o més baix. Bé, ah. els hi deia, senyores i senyors, que estem en directe aquí a l'Estudis Central de Ràdio Tiana, i que ara és moment de connectar amb el nostre eh, estimat i sempre benvolgut col·laborador el senyor Garigot, Don Llucià de Garigot, uh -huh. que no sabem mai on està. Però està per aquí o no? Per, a veure, si, si, no? si, no. no, si vostè agafa Google, el Google, al map Google, sí. i busca el mapa, amb uh -huh. un dels llocs de Catalunya... I és. I és. I O no, i és! Yes! Diu, ja! Yeah! Bona tarda, senyor Garigot. Com estem, hòstia? Hola, bona tarda. La, la hòstia, no ho sé, suposo consagrada a les esglésies Nosaltres aquí treballant. Si església, pecador, tu, ja us sé, jo sóc un pagador, senyor Garigot, però jo en una època corria davant dels grisos i li puc assegurar que les hosties o mamporros me els vaixen dur. no no, no No, gens ni Exacte, és el que a vostè li passa, no? Exacte. Exacte, sempre el detenen per algun motiu. Bueno, contem, això és la vida, xac, ni no no puc jutjar-hi, guidi, contem, Ricardo. Dígam. Com estàs? Estic... Molt bé, senyor Garigot. Jo... que no, no sentia la veu. Sí, però l'estava escoltant jo, així, apassionalment, pa en aquesta explicació de, de, de la policia. L'escoltava com un net escolta el seu avi quan li explica una aventureta. Exacte. Si tu vas córrer davant dels grisos o què? I darrere. Ja, vigila, eh? Sí, quan sí. se, se m'enduien el cotxe amb la grua. Deia, futxiu, futxiu, futxiu, i els grisos corrien i ell, futxiu, futxiu. Eh? No, jo, jo, jo buscava algun raconet d'una escala i m'amagava convenient. Així Així m'habitava amb porros. Ah, jo sempre he sigut molt covard, com el senyor Garigot. Sí, en Rajany sempre m'ho diu. No li diguis en Ricardo, però és un covard. Sí. sí, no, ja li dic jo, sinó no que ho digui ni ell. Això és que va dir en de tu l'avi, que ho sàpigues. Vale. Eh, nosaltres, té raó. Nosaltres fa anys que coneixem un periodista que era japerut, pobret i, i l'home, quan hi havia manifestacions anàvem amb la càmera, feia fotos i llavors en el moment que hi havia repartiment de bufetades s'enganxava amb una parella de gent gran que de, deia, diguin que sóc el seu fill diguin que sóc el seu fill. i quan okay. arribava el que us veia el amb el japerudet amb ah. una parella gran i el deixaven estar, i el tio deixava, el senyor Bineder sí. sí, que, que un bon merder va muntar sí. Bé, Bineder Senyor Garigot, per on es troba? No I es que ja estem, o sí. O ja hem ninc, a... Escolta. hem Escolta fet im. un comentari, home. Escolti'm una cosa, senyor Garigot. És, és la meva excepció i esteu parlant amb vosaltres dos. Doncs, si voleu me'n vaig i ja està, callo, eh? Però és que jo em pensava que vostè, amb la seva data, havia conegut el senyor Vinader. No sap ni qui és. No sé qui és. Estava a la residència en aquella època, segur. <ríe> segur, segur. segur. segur és Escolti'm una cosa, que el senyor Solent preguntava on estarà el senyor Garigot. Jo, li, jo em pensava dir que aquest senyor és capaç d'haver fet algun dels viatges de l'AVE. Dels viatges de què? l'AVE o del TAF. Ah, no, de l'AVE res. Sí aquí es plugues al Llobregat. I, i, i, i no, no, no t'interès per anar amb l'AVE? No, home, escolta'm, no sé. És, no és una cosa que se m'hagi perdut res a mi, eh, a Madrid. El dinar no, està pot, bé, eh? Anar a Tarragona, eh, amb l'AVE, des de Barcelona a Tarragona. No falta que vagi a Madrid. Oi, a Tarragona, que si perdut a mi. Jo ho sé, però a mitja hora és. Escolta, amb lo gran que és el món, amb les ciutats que hi ha al món... Hmm per què hauria d'anar jo a Tarragonya o a Madrid? O sigui, és una mil·lèixima, mi, mi, microlèixima part de tots els pobles que hi ha al món. Llavors s'haurà d'esperar que l'AVE arribi a França i a partir de França connectar amb el, el servei francès Exacte. i, tre... I entrar fins a París. Però, però hi ha un problema amb això, que és que per arribar a França hem de passar per sota de la Sagrada Família. Bueno, i què vol això? No, no jo, no, jo no vull dir res. Però igual vull... s'enfonsa. Vol dir, senyor Soler, si fan el túnel. Però sí, però escolta'm, Nova York és la ciutat més foradada que hi ha al món i sí. escolta, allà no, no es cau res, No, no, no, no ni, ni a Berlín ni a París. Jo recordo però una pel·lícula... Però aquí s'ha caigut el carmel. Jo recordo una pel·lícula que es deia La leyenda de la ciutat sin nombre sí. i al final de la pel·lícula resulta que tots els túnels que fan per sota de les cases s'enfonsen, es trenquen i cauen una pel·lícula que es diu Superman i és un senyor que vola, saps? Vull dir... Sí. Va. Bueno, això, això és va el que bé. li diuen... No. Quan, quan vostè passa pel costat d'algun senyor, això és el que li diu vostè, diu, la meva cartera volat. <laughs> Com s'ha quedat ara, senyor Garigot? No, no em dono para l'orítol. No, ah. no, no va no, no amb això. No, no va amb Escoltem, sap que ha creat molta polèmica, molta polèmica vostè amb el seu blog? Sí, no sé què. Clar, dius, vostè fa coses contra el Santa Coloma, contra el Gramenet, que, i passa que passa. Que no li cau simpàtica la grama. No, no sé, saps què passa, Ricardo, i no. la gent que ens sigui escoltant? Clar, jo d'això, jo, jo no escric. Això ho fa, ho fa tot l'avi. Ah. Jo, jo, si vols, tot l jo pues, simplement poso la firma. Ja. Yeah. Vostè és un cagueta que per això porta bolquers. Eh? Perquè se li escapa tot. No, escolta'm, vull dir, jo no faig res, vull dir, allà com que és un provocador... Doncs sí, clar, sí, sí, sí, sí, sí, sí. A, una... a, a més, com no firma ell... I a més, com no firma ell... I haurà de portar 44 protecis. I a, me... a més, com no firma ell, senyor Garigot, que se les carrega vostè... Exacte. Ah, però miri, no firmi si no vol. Bueno, escolta'm, jo tinc un caché, llavors, ah. farà, vull dir, la gent pera, no? Vull dir, llavors tinc negre que és el Lluís, entre que gent, i, i és que fa tot. Bueno, clar, però la, la... llavors, si la gent ho espera del, del negre i vostè firma, vol dir que està d'acord. Per tant, li trencaran les cames a vostè, no a mi. Bé, per això dic jo aquí l'audiència que, que, que ho sàpiga, que casa, ho sàpiga no? qui ja. és. Ja. Yeah. Yeah. Bueno, però la grama va fer un bon partit, també, eh? Sí, home, bé, i jugant al Badalona amb 10 no m'estranya, clar, hasta nosaltres faríem un bon partit, eh, Ricardo? Oh, uh, tant, i tant. Jo ara quasi-casi estic en plena forma, ja. Hòstia, molt bé, tu. Llàstima que, que, que ja no, no puguis jugar ni els veterans, tu, ja, hòstia. Però... Sí, Llàstima, eh, eh, eh. Aviam, a, amb vostè sí. encara em, em veig d'acord de fer una carrereta, eh? Home, sí, home, jo amb el meu besavi també... El, el senyor Soler eh, el que vol és que, a veure si vostè veu, veu algun dia amb el senyor Manel, perquè de tant en tant també ja no ve ni per aquí el senyor Manel... Pinheiro, i ell vol jugar amb el senyor Manel Pinheiro de central. Però de central, que faci de mil·lito. No, jo, jo li lligaré una corda <ríe> perquè... Que, tingui, no que no pugui passar al mig camp. no pugui passar al mig camp, no? Exacte. Eh? Bueno. Ara que, dius, ara que això d'en Manel, sí. és que abans m'ha comentat que l'altre dia veu estar a seva. Sí. Sí, hey, però eh, no, no critiqui, eh, que ens assent. No, no, no, però mai que ha trobat a faltar unes estàtues de porcelana, no, no en sabreu res, no he ho he mm, Hi ha una... Un, em sembla que totes vi a Londres que em sembla que estaven subestant algú semblant, eh? Ah, no ho sé. No ho sé. O, o m'ha acusat a mi directament i jo he penjat, hòstia, però si van en Ricardo i l'avi qui, no no. qui no et diu que hagin pogut fer-ho? No, no, no ho no, diu no, ningú, a mi, eh? A mi que em que l'ampolla de whisky aquella que va treure se'ns quedés enganxada a la mà, no li diria pas que no. Ara, unes estàtues de porcelana... Mm. Què vol que hi hagui? No, eh? però el Manel té un pis molt maco, eh? Un lof. Que... Bueno, bueno digui-li com vulgui. L'of. L'of. L'of. Vaig trobar una mica estret al, a, a la dutxa, eh? Almenys per mi, eh? Que es tenia que dutxar. Vostè va allà no, no, a, a però, veure la casa, home, eh? però si un dia m'invita el Manel a passar una nit a la llau, i t'hauràs de dutxar, no? A veure, el, el Manel invita a noies a passar la nit. A vostè no té per què invitar-lo. Però, però amb una urgència, jo que dius, mira, és que aquesta nit, ja que sortim de grà, que queda't per aquí. No, no anem bé, eh? Senyor Garigot, eh? quadri'm amb el senyor Soler. Home, no sé, jo és que em dutxo un cop al mes. No ho sé, vosaltres, no, jo no quan... Quan vaig a la nit a fora, no, no em tinc per què... Però a veure, jo, jo no sé, però jo vaig estar al loft del Manel, i només té un llit, i un sofà. Bueno, doncs pues el sofà... Oi, però és que el sofà oi, el no... i el llit estan tocant, perquè és un loft, no, no té separacions eh, de parets. I què? Si et penses que és, que és com tu, que vius en un palau que tens allà de 400 metres quadrats. Home, sí, clar. Tu, es que... No, no, si, si no critico el loft del Manel, li estic dient que si va el senyor Soler i es queda i el senyor Manel ha lligat, sí. mmm, malament nem. Bé, bueno, però els... podem lligar tots dos i mirar i compartir... La seva senyora escolta el programa, eh, senyor sí, bé, que... Perquè vostè ho penja internet. Però ella em deixa, no és, no és gelosa. Ah, val, val. Cap tot, problema. Tot ho diu vostè, eh? Exacte. Jo no dic res més. En fi. Um, senyor Garigot, què hem de fer avui? Bé, jo sí que estic ansiós, jo sigo forissant ja que comenci la campanya electoral aquesta nit, que fan l'enganyatxada de cartells... No. No, no, no ja no enganxa cartells. Ara fan unes pantalles virtuals que preten i surt ja l'eslògan. Ai, no fan l'enganxada de cartells? No, això fan els partits codrillos, que no tenen possibles. Els partits grans apreten una pantalleta i surt ja l'eslògan. Ja ni tan sols suen els caps de, de deixó per enganxar el cartell, que sempre el fotien tort. Bueno, el mm? cas que comencen les eleccions... Això sí. No, com, comença la campanya electoral. Exacte, la campanya electoral, mm. que bé que parles, hòstia. Un té cultura. Bona escola, bona. Sí. I llavors pues, jo volia una mica copxar com està la salut democràtica del nostre país. Mm -hmm. Espera, que em truquen el, que em truquen el mòbil. Vinga, Mare de Déu, senyor. Ara, a, a, és que aquest home és sí. polifacètic, té sí. sí, de tot. Eh? És un mòbil que tinc els secundari. Al sí, a, a aquell que dona la, a les senyores de les escales ah, quan vostè mateix, va, en fi. I què? Això mateix. Hi ha, hi ha plan aquesta nit trucar... trucar... o no hi ha plan? Bueno, escolta'm... Escoltem, que això ja és una secció que sembla el tomate. Hi ha plan o no hi ha plan, senyor Garigot? Tot se ascendrà, tot ascendrà, tot ah. Llavors, escolta'm, jo he pensat de trucar a un número així a la xar d'Espanya. Sí. Eh? Mm. I llavors intentar cobsar la salut de la nostra democràcia. Hmm. O sigui, vostè m'està dient de, de, de que vostè vol, vol copsar... Com ho farà, això, de copsar la salut democràtica? Ja ho veurà. Ja ho veurà, clar. Ja ho veurà. Aquí està l'intríngulis. Val. Val. Li dic que si és, és compra-venda de vots, això ho van fer-ho per que és una, un portal de subhasta, i els han hagut de retirar perquè el, el han dit que això era il·legal. Ah, sí? Això és notícia d'ahir. Però és igual, vostè faci el que vulgui, Uh, ens està dient el nostre tècnic que és a Porto la, la Cruz a Puerto Tenerife. de la Cruz a Tenerife. Hm? Truquem. no s'en parli Vinga, més. Ara, truca, ara està marcant tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, i dos números més, Per què faig dos números més si és un 33 no Al... Mm, és, és que és una hora menys i potser estan treballant encara, clar. Sí, i si busquéssim, què, un altre número? És cap, el nostre no. company tècnic té un ull pels números? És que està... està el altres, el no. dia que estàvem localitzant una iglésia per fer la missa en el llatí, que això és un tema que vostè me de recuperar algun dia, un altre... Es veu que estan tots a la península, senyor Marigot. No, i i si Els carnavals ja s'han acabat, sí. oi? I si més de canà És sí, igual, però ara s'estan recuperant. Ara s'estan amb ah. I si busquem una altra població que no sigui Canàries, més, com més nostrada, no sé, més, més vinguda cap aquí? Eh? Qu sí, què li sembla? Li dic perquè, clar, el llibre... nostre company diu anem a buscar lluny. Però, clar, dius, un, un dia ens fotrà a, a allà baix a Guiné, a Equatorial... Sortirà de tou. <ríe> o bé... No, és del Camerún. És del Camerún, és veritat. O bé un dia ens, ens trucarà a Ceuta o Melilla, el nostre company. També, perquè grans, no. Grans és, ciutats, és, és grans ciutats. Eh, Espanya, Espanya, Espanya... Paisa, paisa, paisa. Ara podem provar per una província així... Fronterera amb Portugal, per exemple. A Extremadura? Extremadura. Badajoz. Ara anem a trucar a Badajoz, senyor sí, Garigot. Que eh? és extrema ah, dura Extremadura. Eh? Extremadura, que és el que deia el Nacho Vidal. Mantenen vostès? Ara en aquells moments està picant el nostre company i dos números més. Eh? Ara sona. No me'n recordo. No, el PP sí o el PSOE no. I sí, bé. Buenas, Charles, caballero. Hola. Hola. ¿Sí que me escucha? Sí, un segundo. Sí, mire, un segundo. Vale. Un, uno, ya pasado. ¿Oiga, me escucha? Si sí te escucho, dime. Ah, vale, sí. Buenas tardes, ¿con quién hablo, por favor? Habla con, conmigo. Hombre, ya lo sé, si hablo contigo, no hablo con el otro, esto está claro. Yo me presento, solamente le puedo decir mi nombre por razones de privacidad, me llamo Luciano y yo entonces eh, Usted sabe que dentro de 15 días hay elecciones, ¿no? En lo que sería el conjunto de España. Porque porque hablo usted tan bajo, no le escucho bien. Sí, que, que, que le digo que usted sabe que dentro de 15 días hay elecciones, ¿no? En España? Sí. De 15 ¿Cómo de 15 días, ve usted la situación de la política en lo que 15 sería 15 la península España, española, caballero? Dime. No, si sí, ya lo he dicho. Ha que no le he escuchado, repítamelo, por favor. Sí, le pregunto que cómo ve usted la situación en lo que es la, la situación política en España. Yo, si te digo la verdad, políticamente me da igual exactamente quién gobierne. O sea, usted, usted le da igual, ¿no? Sí. Vale, entonces este, este me encaja perfectamente mis intenciones con lo que usted me acaba de decir. Porque yo, bueno, yo le he dicho que yo no, no me puedo identificar. Yo soy trabajo para un partido concreto de España eh, que acude a las elecciones con la voluntad de cambiar lo que es el estatus político e instaurar una una cosa que, que siembre el bienestar y, y, y el bienestar de los españoles. Entonces, ¿usted tiene alguna preferencia de voto, caballero? Yo preferencia de voto... O... No sé, como, como le repito, me da exactamente igual quien gobierne. ¿Usted eh, qué ha votado a lo largo de su vida, si es que ha votado o ha hecho algo de bueno en su vida? Usted? No he votado nunca. ¿No ha votado nunca? No. Hostia, ¿cuántos años tiene, si me permite la pregunta? 24. ¿Cuántos? 24. 24 años. ¿Y usted le parece bien que en 24 años no haya acudido a las urnas? sabe En 24, sabe, en 24 años no, en 6, no, porque no se vota hasta partir de los 18, me parece. no Tiene razón, caballero, aquí me ha pillado. Pero ¿usted sabe lo que le ha costado la generación de sus padres conseguir una democracia como la que tenemos hoy en día? Y usted, que pase olímpicamente de ir a votar, ...y no le hagan ni, ni, ni caso a, a lo que es el proceso democrático, ¿usted le parece bien esto? Hombre, ni bien ni mal, yo qué sé, por un lado estará mal... ...y por otro, por mi parte estará bien, yo qué sé. ¿Pero ¿a, a qué se dedica usted? Eh, trabajo en, en Gallardo. ¿Dónde? En una, una siderúrgica. En una siderúrgica. Muy bien, bueno, entonces si yo lo sugiero usted es si usted estaría dispuesto... A, bueno, a aceptar mi invitación de, de voto a cambio de, de alguna compensación, claro está. ¿De alguna qué? De una compensación, claro está. A ver qué, a ver qué comp le compenses a usted. Hombre, si me quiere compensar yo estaré agradecido, pero en principio soy yo el que le tiene que compensar. ¿Y en, ¿en qué me va a compensar yo, usted a mí? Bueno, no sé, a ver, ¿cuánto, cuánto voto? ¿Eh? ¿Cuánto vale su voto? ¿Mi voto cuánto vale? Sí. Pues comencemos por una cifra de 5.000 euros. yo sí, hombre, 5.000 euros, pero ¿quién se ha usted? ¿Qué va a votar? ¿Toda su familia? ¿No me va a dar su, su apoyo? Hombre, hombre ¿eh? si si usted me da a mí 5.000 euros, hago votar a 500, tío, por lo menos. Sí, hombre, pero a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Usted dice que no no sabe, o sea, primero le tengo que explicar cómo se vota, porque no sabe ni cómo se vota, porque en su vida ha pisado un colegio electoral. Hombre, pisar el colegio, colegio sí lo he pisado, lo que pasa es que no he nunca. Bueno, sí, colegio electoral. Entonces, claro, por un voto que le tenga que pagar 5.000 euros, hombre, a ver, no sé... Usted me ha dicho yo que como... me compra el voto, ¿no? ¿Perdón? ¿No me ha dicho usted que me compra el voto? Bueno, yo no he dicho la palabra esta que usted ha hecho referencia. ¿Eso pues se lo pongo en no? Lo ha dicho usted. Yo digo que le compenso, no sé, yo le doy, le puedo llegar 100 euros. ¿100 euros por mi voto? Hombre, claro, ¿y usted sabe cuánto o sea, por... a, va a ganar a part... usted más? ¿A qué, ¿Y a qué partido tendría que votar? Bueno, sí, ya se lo diré en su momento, ya se lo diré en su momento. Pero bueno, es un partido que defendemos lo que sería las libertades de, de los españoles y, y cambiar con el estatus político. Ya le digo que no somos una fuerza política conocida. Ah, ¿no soy conocido No, por eso tenemos un presupuesto reducido. Ah pero usted estaría dispuesto a hacerlo, ¿no? Bueno, yo sí. Bueno, pues, oiga, yo le voy a llamar, no sé, en un par de días, y yo consultaré con mi partido esto esta propuesta que usted ha hecho de 100 euros, y si dentro de dos días usted no sabe nada de mí, la operación está abortada pero usted me tendrá que dar el nombre del partido, ¿no? Por lo menos yo que lo sepa, ¿no? Sí, me claro. Sí, yo le daré. O sea, usted, usted vota y, y al cabo de un mes, que es cuando hacemos esto, le, le reembolsaremos el dinero. No, pero el nombre del partido ahora. A ver, no le puedo dar el nombre del partido todavía. Pero ¿por qué no? Hombre, porque no. Ah, pero tú tendrías que saberlo, ¿no? Sí, hombre, ya le llamaré. Ya le digo que sí si, si me lo aprueban... En, en, en dos días le llamo. Si dentro de dos días no le he llamado, olvídese y vote usted a quien le dé la gana. No, pues a hacer una cosa, mejor no, Voy a seguir sin votar a nadie y que tengáis suerte en las elecciones, ¿vale? Bueno, pues venga, hemos hecho ¿Eh? Vale, pues hemos hecho Venga. ¿Cómo se llama usted, caballero? Paco. Paco de Lucía. Sí. Muy bien, Paco. Un hombre íntegro i que creïn la democràcia. Moltes gràcies, Paco. Vinga, hasta luego. Ai, senyor Garigot. Ai, senyor Garigot, que ha estat d'un tris de comprar un vot. Home, ja he vist que... Li... Veure, ha estat d'un senyor... trist, eh? No, el vot estava comprat ja, que no ho he vist. Sí, el sí, sí, no sí, vot, sí. El tio la venu, el que passa que... Per 100 euros, eh? Per 100 euros. El, 100 euros. el tio demanava 5.000 euros. Jo bueno, però eren 500, de... 500 eh? Els que li aconseguia... Eh? Sí. Ah, que eren 500 els, que, els vots que li aconseguia. No, però, sí, home, 500, però... 500 vots són molts vots, eh? Bueno, escolta'm, doncs mira, ja veus tu com va el país, vull <ríe> aquí la gent... Sí. Això, això no va enlloc, això aquest no. món, vosaltres els joves ho veureu, s'acabarà desturint perquè no hi ha moral... No, no, ni no ni tant, ni tant ni que vam lluitar ni. perquè ara no vagin els joves a votar, que... ara això sí, li ha desitjat, desitjat sort a la seva formació política, senyor Caricot. Exacte, exacte. Eh? Ah, per cert, ara ha em ve al cap, hi ha una formació política que és de jubilats. I, I no va de conya, eh? Una sèrie de jubilats han fet una, un partit mm. polític que aquesta es diu que encara els pilla una mica just per presentar-se, però que les properes poden presentar ja a nivell de tot Espanya. Vostè entraria en aquesta...? És el tessorer el partit del república aquell, d'en Maquen, que té 80 o 90 anys. No, home, no, és un partit que s'ha fet aquí a Espanya. Ah, d'Espanya. Sí, ah, d'Espanya. Espanya para el Panyoli. Ah, pensar que el republicà. No. No. no, no, és un partit que s'ha fet de jubilats i que em sembla que la... un dels requisits per entrar és que s'han de tenir més de 65 anys, o sigui, ha d'estar jubilat. Que ha d'estar jubilat, normal. Ah, sé, sé bé, sé Vostè no s'hi presentaria, amb aquest... Jo no, escoltem... No... no és activista. No. I per què no es presenta vostè alcalde de Badalona? Perquè jo soc un home sense ideals. Vull dir, jo vaig on hi ha diners i on hi Jo vaig per interès als llocs, saps? Vull dir, jo no, I es pensa que dintre l'Ajuntament de Badalona no hi ha diners o què? Els, els, els polítics de Badalona són la gent més honrada que hi ha a Espanya. No li parlo dels polítics. Estic dient dintre l'Ajuntament de Badalona, que es pensa? Que no hi han diners o què? Però, escoltem, no sé si hi ha diners, perquè per Badalona i, escoltem, quins llocs us fa pena, vull dir que... No sé però, però podria fer un camp pel, pel Badalona. Ah, bueno, això sí, veus? Veus? No. Només, només per això jo ja faria. Veus? Ara que plega el senyor Casqueta, jo penso que vostè o ha de presentar una candidatura al, al Badalona o s'ha de presentar dintre de 3 anys a les eleccions de Badalona. Jo votaria, senyor, senyor Garigot, jo votaria com vaig votar amb el senyor Valls. Jo també. Tu, Ricardo, em votaries tant jo. Amb els ulls tancats, senyor Garigot. Sí, com que vota Barcelona, el tio... Sóc capaç d'empadronar-me de, de, de, de a Badalona. Exacte, a casa meva. Vostè s'empadrona a casa ja meva està. per votar el senyor Garigot. Exacte. Molt bé, doncs eh? pues ja, ja, ja ho estudiarem, això, eh? Vinga. Escolta, dintre de 3 anys, no sé on t'estarem, eh? Però dintre de 3 anys, quan hi eleccions, el vull que vostè presenti una candidatura. A veure si té nasos, senyor Garigot. Com un patxe, que també ho ha fet. Com qui? L'Eva H. Eh, sí, senyora. I pues, una mica més i guanya. Mm -hmm. Que, per cert, vostè sap que aquell... Ara que parlem de guanyar... Vostè sap que aquell personatge que va crear el senyor Borafuente està arrasant a YouTube per anar a l'Eurovision? Quin personatge? Un personatge que abans feia... Sap vostè que feia el gilipolle? Un senyor que feia de Hiripolla Si el bolla mm? xerast... No, no l'insulto, <laughs> dic al <el> senyor... <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> si comencem amb els insults, acabarem malament. Una cosa, si vostè posis... vol fer una secció amb aquest programa, vagi a l'Otorrino. Posis bé el Sonotone. Eh? I posis bé el sonotone. Hi ha un personatge del Buenafuente, hi ha un personatge de Buenafuente que era el gilipoll, eh? Eh? que aquest senyor eh, ara està convertit en, no sé com es diu, Chiquitiquatro, sí, sí, i d'això hi hem Aga fet una cançó gustant. i és la més votada al YouTube perquè vagi a Eurovisió. Doncs vostè què li sembla, això? Em sembla que pisses fora de testa, ara. No sé sigui què té a veure una cosa amb l'altra. No, home, a veure, dius... Si és una qüestió que estàvem parlant de política, dius, bueno, ja que parlem de política perquè vegi que vostè, que qualsevol, pot arribar doncs, doncs, a ser president d'un club de futbol o a ser un cantant d'Eurovisión o a ser alcalde de certes ciutats. Ricardo. Digui'm. Porta-lo al mig, està malament. Sí, està no? Malament, no ja, ja hem, hem fet una mica de teràpia aquest migdia, ja. Sí? Sí. Sí, entre la paella i, el, i una fritanga de peix que ens hem menjat... A veure si algun dia venim amb nosaltres, senyor Garigot. Vinga, que quan em convideu, sabeu Vinga. Bé, queda convidat. Vinga, doncs, si no parli més. Endavant les atxes. Vinga, endavant les atxes, que estic passant per això d'un túnel i em sembla que hi sense cobertura. Doncs pues, pues deixem-ho estar. Ajupi el cap deixem estar. Senyor Garigot, ens veiem la l'ascendent evident. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own I'm so lonely, I'm Mr. Lonely Wish I had someone to call on the phone Mr. Lonely, I wish that I could go back home. Letters, never a letter, I get no letters. ko oh, ha how...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 Lo bailan en la China y también en el corcón. Dale, chiqui-chiqui, a esa morenita, que el chiqui-chiqui la pone muy tontita. Lo baila Rajoy, lo baila Hugo Chavez, lo baila Zapatero, mi amor, ya tú sabes. Lo bailan los brothers, lo baila mi hermano, lo baila mi mulata con la braga en la mano. Y el chiqui-chiqui se chiqui, baila así. Uno. El Dance. Ai, senyors, senyors, això és la cançó que havíem dit abans, que no sé com es diu el chiqui 4 aquest, Eh, presentarà... Acabarà anant aquesta cançó Eurovisión, eh? Sí. Dir ara. sí, sí. Doncs aquesta cançó... Ritme, eh? Sí. A veure, jo, jo... A veure, jo vaig parlar amb la Sira sí. fa temps i em va dir la meva sintonia d'entrada serà Mecano. Jo, clar, dius, Quan he sentit això, dius, l'Anna Torroja bueno, la veu li ha canviat. canviat la veu, sí. Mm. No. I dius, no, ha posat això. Bona tarda. Bona tarda. Si Robles, Bona tarda. És que sempre em critiqueu, és igual que posi. No, no, no, no. no. La propera la triareu vosaltres. No, una no, no, no, no, no, segueix, perquè si no, no tindrem motiu per criticar. Una sintonia és una música, que sempre és la mateixa, que identifica la secció. Ja, però jo, com que sóc diferent, ho faig tot. Tens tota la raó, fes el que vulguis. A mi em sembla bé, bé. Cada cop una diferent. Fes el que vulguis. La única cosa que li permetem és que pagui l'aire condicionat i a mi encanti l'aleron. Bueno, però això és No, encara no, no m'abandonarà no de... tota la jornada. De... No de... obligui perquè la gent està de casa seva no, no ho pateix, no tant. En suma. però jo jo sóc una persona. Ja que Ricard ni jo hem dit res al respecte, no, podia haver s'estalgiat. Ni gent desmaiat fins ara. És que a mi i la meva mare sempre em deia, nen, tu sobretot que de mates desurtim els closutets ben nets, perquè si un dia tens un accident, que me's vegi que portes closutets nets, els mitjors nets i que sobretot no fageis pudor als suvacos." Que jo pensava, si tinc un accident, lo primer que mirarà els serveis d'urgències és si m'fa pudor els suvacos o si que o si sigui, et porta a la raia marron. Que dius, t'agafaran i et tallaran els pantalons de la gent que els soteixin inclosos i vigila que no tallin una altra cosa. Mm. Perquè quan s'hi posen, s'hi posen. Jo abans de que la Sina no comencin comenci informar, una pregunta per vostè. No Pre pregunta per la senyora Sina, no, no per no mi. Però que oh. no quan anem... Oh, entrat... Quan hem entrat a Tiana, hem vist a, totes aquestes Uf. banderoles de publicitat d'un partit concret polític. Que és el PSC, que diu la Catalunya I... optimista. Sí. Bé, Carme Aixecón. La pregunta era... La pregunta com, és... Com es fa això? Es, es, es paga per poder penjar les banderoles? En... Mm, no, el primer no que arriba a la pilla... Són drets, això. Però hi ha, llavors hi ha un repartiment a quan hem vendut... Sí, tots... representa que sí, que hi ha un repartiment. Que es doncs, pues, I es conlleixen lloc o no es conlleixen lloc? Sí, sí, es conlleixen. Sí. És que està tota l'avinguda... Sí. sí, deuen haver estat els únics que han demanat... És que jo li deia molt, Ricardo, a veure, ves que no sigui el primer que la pilla l'agafa? Però aquestes eren les pancartes en què encara no es demanava el vot. No, no, Aquesta nit comença oficialment la campanya, que és quan es penjen els cartells oficials de campanya, llavors suposo que allà cadascú tindrà el seu emplaçament. Però vols que jo li deia... Vols que no serveixen, ja? No, segurament avui m'hi jugaria el pèl que demà estaran unes altres en què dirà votar PSC o votar... Clar, és que dius, jo li deia molt. el Ricardo, trobar una panda, la que queda la careta de la noia, no... Per altra que en vegades dir, la catalunya optimista dirà: "Vota al tal sí, partit" el i tal, ment'ent? Però, Però si ja, ja, tenen, partits, pillada, ja. ja tenen pillada, tenen pillada. Oh, no, aquestes coses aquesta nit don't jaaran partit. Ara també pot ser que s'està posant, no sé, i el Rajoy, currents per Tiana, perquè aquesta nit tenen feina, eh, pengen tots ah, els cartells de tota Espanya. Són, són com els Reichsmax. Sí. Ah. Estan a tots els llocs. Déu-n'hi-do, mm? déu, déu maco. Sí. A mi, jo el que trobo a faltar és el que els he dit abans, senyors, senyors. Que abans anaven i els veies que agafaven allò a la cola i mm. els hi feia fàstic. Ah, i penjaven... Una... El penjaven tort i tal, no? Era una falta Però és que ara no, ara en virtual. Enxufen una tele, els hi surt el pam, l'eslògan, i apa, i Però vostè coneix algun líder polític que hagi anat penjant publicitats aquestes d'actuacions? Un cartell, sí. No, un, no. D'aquests que cartell, es dediquen sí. a anar amb pirindolo, amb pirindolo, amb balles Mira, de publicitat... Jo, jo si volgui li explico una tonteria meva. El que passa és que no donarà temps a deixar. Venga, Fa pues... molts anys, quan a les primeres eleccions, jo vaig veure una gent d'un partit dultra tots allà corrent, posant cartells i tal, i a més, per animar-se al vespre, portant una ràdio amb un caset amb la Internacional, que dius... A Home. quarts d'una de la matinada, sonant la Internacional al mig del carrer, perquè estan penjant cartells... Mm. No doncs avui hi ha diversos actes programats a nivell català, no estem parlant de Tiana, estem parlant de Catalunya, de, Catalunya. de penjar cartells. Els, els grans líders fan la primera penjada del cartell. Gallardona estarà a Mataró, per cert. Mm -hmm. Gallardona a estarà a Mataró? Ah, sí, hi han diversos actes. L'esperança tenia... guirre deu estar Extremadura. <sí> em sembla que sí. Són són són líders Parle que es toquen. Parlem de Tiana. Sí. Parlem de Tiana, que ha estat un cap de setmana molt molt i molt, molt, molt intens, ah, sí? amb l'Observatori de les Arts, que ja en vam ah. parlar. Mm -hmm. Han estat dos dies realment intensos per tots els tianencs que han pogut veure espectacles de gran qualitat. Mm -hmm. Tothom ha felicitat a l'organització, ha sigut per part Boluda, amb de Maria Boluda, el reconeixement de l'Ajuntament però ja com a directora artística i ja amb la Xela han programat tot un seguit d'actuacions que ens van deixar bocavedats. ben bocabadats. Eh? Quants, quants artistes han participat? Un centenar, més d'un centenar d'artistes han participat. La nit emergent... 102, faltaven dos que no vam estar. No, no vau estar vosaltres. No ens convidar. No ens convidar. No, i, i clar... I... Dius, no som de Tiana, però és com si ho fossim som fills adoptius de la vila. Casa. Bé, en tot cas, per l'any que ve, si es torna a fer això, ja ho proposarem. Exacte. Ja farem una votació a oh, tots els sí, tianencs. Sí, en, enganxarem cartells. També. Això serà si vivim. Sí. I si no vivim... Com això, llavors, pues, no, estarem farem... Estarem enterrats. Exacte, post Un post sí. <laughs> In memòria'm. <laughs> Doncs bé, això també dic que es va estrenar l'Espai de les Arts aquest tan demandat uh -huh. que va servir tot plegat per fer la inauguració i ens podríem passar parlant de l'Observatori tota l'estona però bé, eh, passarem a altres temes I què faran allà? Què faran? Doncs uh -huh. és un espai de reunió de formació, etc. Haurem danar de reunir, Ricardo uh -huh. Som artistes, ens hem de reunir amb altra gent pues sí. està, I, i canviar canvia idees allò, sí, digues, Intercanvi veure, cultural allò. Anar a parlar amb Pau Riba Uh, sí. Bon appétit, monsieur tècnic. Mm. De, de patates. un espectacle a peu de Pau Riba a peu de públic. Molt mm bé. -hmm. Mm -hmm. Cantant la sinfonia número 3. Però acompanyat en de música? Dioptria, o... O... Només amb una, amb una guitarra. La sinfonia número 3 de què? Del seu últim disc. Ah. O sigui, dioptria, però... dioptria, dioptria. No el seu darrer, el... sinó el... El, pri el primer va ser Dioptria, el primer que va fer el segon. Bé, ara no em facis dir de quin disc era. No, no, era. Dioptria, el Dioptria el tinc jo que em que va ser primer o segon, que va fer una carta incendiària que l'editorial va dir... Això és l'opinió del senyor Pau Riba, que se'ns en va Formentera. Nosaltres no tenim res que veure amb això. Mm? Ara ja, ja truquem per dir... Ja per dir... Escolta'm. Pff, Mare de Déu. Veure quin que és, és en Pau o és la és pastora? En, potser sí és el Pau. <laughs> o és la pastora? Mare de Déu. Bueno, Bé, passem a aquestes temes. Vostè, si, ja, com si no truquessin, és igual. Com si no truquessin. Vostè, ara seu. El servei de Badalona Serveis Assistencials, uh -huh. que, és, com sabeu, és l'empresa privada que gestiona els serveis mèdics de Tiana, Mongat i Badalona, uh -huh. ha obert un, una pàgina web on es pot opinar sobre el servei. Això vol dir que tots els tianencs, el que poden fer allò, que estan caixosos sobre alguna cosa de, del servei d'atenció de, primària de Tiana, envien que... un mail... Eh, això una merda, ai... A... No. Perdó, perdó, Podem que... dir, això això respecte... és una caca. Ai, això, això no funciona. Això no funciona, si us plau, arreglin. Claro, claro. Això es farà un pla per millorar tot el servei de vaga de les serveis assistencials i es tindran en compte per primera vegada l'opinió de tots els ciutadans que participin en aquesta... Ara li vaig fer una pregunta sí, teletre, tonta. Els metges d'aquí van fer vaga? Els metges d'aquí, en el seu moment, que es va... sí que es va fer que vaga. L'altre dia van fer una, van fer una vaga no, els metges de Barcelona? De... Aquest... No, però aquesta vaga no. O sigui, van, aquesta no, aquesta no, no, no. només era de Barcelona uh -huh. i sembla ser que s'ha convocat una altra que podria sí. afectar tot Catalunya sí, i en aquest sí, cas sí. no sé si... I de no totes les si... especialitats. Efectivament. Però de moment aquella només va afectar Barcelona. La que sí que van a va ser la de fa pr pràcticament un any i mig. Uh -huh. que aquesta sí que va ser. Sí, va sí, la a la Geli Catalunya. ja li han muntat tres vegades. A la Geli deu estar contenta. Molt, Mol, molt, molt. Mol, mol. Què més mol. cosetes tenim? Tenim els joves que s'han mobilitzat per fer una esquiada. Ah, el punt d'informació juvenil ho farem... Però n'hi ha neu? Aquí sí, no. sí ha, eh? Aquí no, però no, aquí, aquí n'hi no, ha. Sí. No. A Porte no sé què, que és on van, per a ja, prop de França, uh -huh. sí que n'hi ha. Per tant... A, a Forromeu? Porte... Ah, sí. Porté... A veure, si vostè no esquia, senyor Soler, no, però... i la Sira no esquia, no mm. intentin, perquè vostè parla per uïdes del seu fill i no sap com no, anat jo el jo seu programes de, del temps... I de tant en tant se't queda algun nom. Sí, però ja, ja tant se'ns queden les típiques, però Exacte. aquestes... Aquesta no. Aquestes no. A, mi, a mi el que em queda és soldar el, el tarté. Dius, cony, soldar-lo d'una vegada i ja... ja I, I tarteu-lo. Per, per què no el solden d'una vegada? Quin preu té el, la sortida aquesta? Doncs depèn, perquè ara, clar, com que hi ha tantes varietats d'esquí, mm -hmm. totes ah, ronden als 50 euros. Va. Però, clar, si te'n vas amb la taula d'esnou, mm -hmm. val una cosa. Si te'n vas amb els esquís, val una altra. Si t'han basat al llibre albedrío sense Amb un tros de d'escombraries per baixar... No, perquè hi ha gent que ja té els seus equips i li, pues jo només pago el forfet i el monitor. M'emporto el meu skate perquè jo sóc més listo que ningú i o ja sigui, en més barato. tot? Sí. Ah, molt bé. I assegurança. Bé. I autocar. Tot plegat. Surt d'aquí de... Que és un parell de dies? Si... No és un dia, eh, només. Un dia, però fa nit o no? El 8 de març. No? Ah, no, és el dia de la votació.. tornar. Vale. el nou és diumenge, avui sí, sí. però com que és a partir de 15 anys també pot ser que la gent que hi vagi encara no pugui votar per tant no haurien d'estar aquí moni el, el, monitor, sí, el, monitor el monitor sí el monitor té una obligació el, el, el monitor, el, però bé que no voti a Porte allò. Sí, o que voti per correu, és igual tampoc Clar. no ens interessa què més tenim? M'agrada perquè és un programa. Sí, eh? sí, sí. Hem començat a aixecar molt el llistó i ara estem ja arrossegant el llistó. Eh? És, és el que I no per culpa de la gira i no per culpa seva, senyor Solent, no, que sí, està sí, baixant. Cadascú té la seva part de... Sí, sí, la de, sí, de responsabilitat. Sí, sí, és que el senyor Solent ho està baixant molt, això. Eh? Sí. El Nacho Vidal amb vostè tindria problemes, eh? No, no, Diu, no tindria cap ni un. Me l'està baixant molt, eh? diria el senyor Nacho Vidal. <laughs> Bé, deixi-ho, segueix-hi. Deixem-ho perquè comencem amb temes que no... No temps. Uh, obra de teatre de medi ambient pels alumnes de l'Escola Lola Anglada uh -huh. han estat dos dies, dos grups diferents d'alumnes, perquè vingués tothom, a veure unes obres de teatre que, de forma humorística i amena, doncs, els apropaga valors de sostenibilitat als nanos. Uh -huh. Una es deia El riu ja no riu, que us podeu imaginar quina era la temàtica, uh -huh. i molt d'actualitat, uh -huh. i l'altra l'arbre mil·lenari. La...? L'arbre milanari. El reno riu d'haver fet això de que mm. posi el xorrupin aquell de l'aigua, a les xaixetes, que estovia aigua, no? Clar. Vale. Per cert, jo l'haig de posar. Vostè ja el va posar, no? El què? Encara l'ha de posar? Jo sí. Bueno, com, quan vingui les grans pluges ja no caldrà, eh? Bueno, això, això és el que va dir Nacho Vidal, encara de posar. Pues a mi em passa el mateix. N'hi vale. ha en, més en coses, en perquè de a, posar, a part del Nacho Vidal... Sí. Hi ha altres coses a la vida que el Nacho sí. Això és una cosa que, que s'ha de començar no a posar al No dones compte que tinc molta enveja, jo? No, sí, és, és una sí. etiqueta t ho t ho fixa. O una enveja o un trauma. És un trauma, és un trauma. Jo volia ser Nacho Vidal. Tenim les mateixes mides, però ell té una feina i jo n'en tinc una altra. I no, sí. no ara Bé. hem fet dos xulos, eh, fixa't. Sí, no, no. Però estàvem es... parlant de Tiana. Dic, sí, és no sé. sí, sí. Ara m'estàs al dintre. Estem parlant mirat... de, de Tiana, en mm. cap cas de les mides no, de ningú. No, no, no, no. no. Si sí, ara em sentirà la meva senyora, dirà, tu què? I som. bueno, va, anem tirant de Tiana, va. Consells de seguretat. <ríe> Consells de seguretat. Això també li deuen amb el Nacho Vidal. També s'ha de sí. en aquest cas, pels robatoris, perquè uh -huh. ah, Maresma sí? està visquent doncs, una petita... L'onada. Una... L'onada, no ho diríem encara, però sí un augment de casos de robatoris i, per tant, els Mossos d'Esquadra, que, com sabeu, a Tiana depenem de la... de la comissaria de Premià de Mar. Ah, sí? No pensaria sí. de Badalona? No. Tiana entra dintre de Premià de Mar. Doncs mira, que està més a prop Badalona que... De mar, no és no, no no, una queixa vostè. No, no, és una queixa al senyor Saura. Suposo que és per volum de feina. Volum de feina. M'imagino que a Badalona doncs, van, els Mossos van més apretadius. Tenen més feina. Hauríem sí. de parlar amb el senyor Saura. Perquè Mentre que al Maresma sol ser una totes poblacions tranquil·les. Amb no gaire índex de delinqüència, a Badalona... A veure no si Barcelona Barcelona té les seves pròpies comissaries. Badalona mm. només té Badalona. Com a sí. molt Santa Coloma i Santa Adrià. Perquè no poden tirar cap aquí a Montgat i Tiana? Bé, bueno, ja plantejarem. De moment és el que tenim. Tenim la, la comissaria de Premià... La setmana que ve tru Saura, el, que Els robatoris això. aquests, que són d'aquests que últimament s'estan portant amb, a, a dins de les cases amb la gent... No s'ha especificat, els Mossos d'Esquadra no han especificat exactament quin tipus de robatori, però sí que són a casa i que no són d'aquests uh, violents i, per tant, es poden prevenir. Mm -hmm. En tot cas, han, han fet tot un seguit de recomanacions perquè evitem els robatoris, perquè hi ha maneres d'evitar-ho en el sentit que no posis facilitats als lladres. Exacte, almenys no els deixis la porta no oberta, no? No els deixis la clau sota... L'alfombreta, de... o sobre de... de... de... de... el... que tothom la deixa sobre el mar. O que... hi ha una cosa, parlant amb els, amb els Mossos d'Esquadra, que et diuen, eh, és que hi ha molta gent que aparca el cotxe al garatge i deixa la clau posada al cotxe. Ja uh -huh. foten el cotxe, clar. clar. És molt fàcil no. que els hi obrin el garatge i que s'emportin el cotxe fàcilment. No. Mentre que si tu la, la clau la guardes a part, doncs ja constitueix un problema ja. ah, més a, mínim, sí. a trobar la clau. Jo et dic una cosa, que aquests de silenciosos, que tu t'aixeques pel matí i veus que t'han guindat, dius, jo estava aquí dormint i hi ha uns tios que s'han passejat per casa meva mentre jo dormia. Fa llu eh? Bueno, si no t'han molestat... No, però si han agafat les claus i se agafat el cotxe i se l'han endut, fa eh? Dius, jo estava aquí dormint amb la meva senyora plàcidament i s'han passejat per tota la casa i m'han guindat tot. I m'han tocat. Ja no estaria tranquil. És el que tenen els lladres aquests nocturns. En tot cas, una alarma pot assegurar el fet de que no entrarà ningú mentre tu estiguis dormint, perquè la gent acostuma a posar l'alarma quan surt de casa... Però no la poso quan estàs, dins. Quan estàs a dins. Clar. Quan tu te'n vas a dormir, el que pots fer és connectar l'alarma en certes zones de la casa, uh -huh. d'entrades i sortides de la casa, per la qual cosa tu pots moure't per te la teva habitació, el teu lavabo, el que sigui, però en el moment que algú entri per la porta principal, sonarà a Però les experiències que jo tinc amb les alarmes és bueno. que a qualsevol moviment bueno. eh, es disparen. Llavors, per exemple, si tu tegeques a mitjanit en el lavabo, es pot disparar molt fàcilment, perquè estar en buida una casa s'han disparat per, per una corrent d'aire, per una finestra mal tancada... Jo, a partir d'ara, posaré el meu net amb un garrot a la porta, per les nits. Li diré, vale. nen, tu dormies de, de dia, i de nit a vigilar la casa de l'avi. I ell, amb el garrot a la porta, amb un bat de bèisbol, eh? a, a la porta. Que les almas són molt sensibles, vull dir, qualsevol moviment el detecta. Sí, no els, els dius qualsevol cosa i s'ho prenen sí, de malament. Sí, malament. No foten Som ni cas. molt sí. sensibles, És un problema, ja, segueixi, segueixi. Di <laughs> digui. Els hi ha agradat, eh? Folleu-me, folleu-me. <laughs> Els, els policies locals de Tiana s'han modernitzat. Ah, sí? Sí, i ara el que podem fer és, a través de la pàgina web que vostè té oberta... Aviam si l'encerta. No, és que quan s'ha modernitzat, me'ls imaginava... Això se baila així, sí, de quant... No. Sí, el xiqui-xiqui, xiqui, no? El xiqui-xiqui. Se baila així. Sí. Bueno, no, tinc oberta descarregar... la pàgina... És, és la pàgina que surt quan poses l'ordinador, que és sí. la pàgina del www.tiana.cat Efectivament. Aquesta pàgina el que ara et permet fer és descarregar-te els documents que necessites per fer gestions a la policia municipal ah, i a l'Ajuntament. Ah, I on està aquest apartat? Per exemple, renovar el carret d'identitat? No, és que això, això no ho pots fer, aquí. No fan els Mossos d'Esquadra. Ho fan, sí sí ho fan la Policia Nacional. Sí. Mm. Però aquí no hi ha Mossos, eh? Hi ha policia local. El o sigui... que són són documents, per exemple, si tu vols demanar que has de un carrer perquè has de fer qualsevol gestió... Una pel·lícula, dius, jo vaig o... fer una pel·lícula. Exacte. O si vols donar de baixa el teu cotxe, mm -hmm. la documentació, doncs necessites certs papers. Val. El que tu fins ara havies de fer era venir a buscar el document, emportar-te'l i tornar-lo enplanat. Doncs mm -hmm. pues ara des de casa pots consultar exactament mm -hmm. quines coses necessites, els documents, a, a on has d'anar, si l'Ajuntament, si a la policia, no què has de portar. Has de moment no, però, però és, és està, previst, saps que està saps previst que es farà així, que puguis fer-ho virtualment, sense que t'hagis de desplaçar en cap moment per mm. venir. I el, I el carnet és la policia nacional, ja dic senyor Soler. Sí, eh, jo em sembla que són oficines. No? Ja la policia només intervé per, per donar el segell perquè la gent que està allà no No, no ho ho sé, policia. jo vaig anar a la comissaria de Badalona i no vaig anar amb, una, amb un despatx, bàsicament. Han vist el nou DNI amb el xip? No. No, amb el Jo ahir no. vaig tenir l'oportunitat de veure-n'ho. Jo, jo vaig tenir, i ara el, el meu pare, pobre home, el cel sigui, li és van donar el nou, carnet, el nou carnet de conduir d'aquests que era una targeta. Li va durar restes tres dies. El va perdre no. perquè era massa... No, no, és que es va morir, la, la van abandonar i es va morir l'home. No? Vaja. Eh, I em van dir, quan tu te'l renovis, te'l faran així. Però a mi encara queda temps per renovar-lo. No, però jo ja el tinc. Ja el té vostè, també, amb aquells... Ja xip, fa xip, temps. Xip, targeta com... Cony, que està... <ríe> esta, esta, està què més no? tenim de Tiana, no? perquè no es tracta del meu carnet. Tiana, el els... M'està deixant bocabatats, senyor Soler. Sí. No, no, segueixi, segueixi. Vostè té molt el el de té tros de paper com jo? Jo tinc aquells sí, grans que no cap enlloc. Allò, aquell tros de paper. Sí és que a passa, que amb la cartera me l'haig de posar en un... Que has de portar amb bolso a part per exacte, portar el carnet. Exacte. Veu com ella no el té? No. És que vostè és un privilegiador. Ja, ja. I més que l'altre dia vaig anar a canviar-me la direcció del carnet i vaig dir, aquesta és la meva, me'n donarà el nou. I no, no, em van fer un afegitor. Mm -hmm. Van dir, has de portar aquest paper... Juntament amb el canet, per la qual cosa grapat, encara ha de una mal. grapa, no? Sí, sí, Clar. no va colar, no va colar. Jo no el vaig demanar, eh? me'l van donar, l'última renovació. Li van grapar, s'ha canviat de direcció. Plaf, sí, sí. Grapen, Menos mal que no van utilitzar el típic. Sí, m'ho esperava tot, eh, per això. <ríe> en fin. Què més tenim? Tenim que els, els socis de l'Esple i Tiana, que és la, el casal de la gent gran de Tiana, se'n van anar de calçotada, com vostè. Sí. Que abans d'entrar m'ha dit... Que havia Parlamen. fet una calçotada. Jo me'n vaig de calçotada privada. A casa seva. A casa meva. I ah, la va tenir invitats. Meu, doncs no se la podia haver estalviat ja. perquè es podia haver anat amb la gent de Tiana, que sí. és una gent molt engrescada. Sí, va, diu, va. La gent gran de Tiana ja em mira. I després diu, com, amb calçotada com vostè. No, no he dit res, cap mentida, no? no? Soc gran, ho sé. Vostè és gran i ha fet una calçotada sí, a casa seva. Jo que vaig que posar dit... la llenya i em va, em va quedar aquella, aquella pudor de, de, no, de llenya. No, pudor no, olor. Olor de llenya. Olor, que és bona, l'olor de I amb les mans negres i, i tot això, escolta. Però se les va rentant. Oi? No. Sí, ja que ve. Se'ns ha passat sí. el temps ràpid i jo sí, no he dit res. Queden, ens queden quatre minuts. Digui, digui. Doncs bé. Porteu vostè 20 minuts per, per dos notícies. És que, amb dit... <ríe> Clar. No, m'atureu tota l'estona, m'atureu Uh, Sol acabem parlant de la Fundació la Laia Mendota, que ha arribat a un acord, tornem a parlar de Badalona Serveis Assistencials, un mm -hmm. acord molt bonic, que és... Coneixeu el teaming? Hello? El teaming, no. No. no. Què és això? Deu això un team, no? el Rijard, ah. i oh, és no. un inventar el Raihard, i és una col·laboració amb les ONGs, que consisteix a que cada treballador inverteix un euro del seu sou. Ah, no, Entre sí. tots, doncs, en aquest cas, per exemple, amb la Fundació Laia Mendoza aconsegueixen 300, que 300 persones donen mm, un, euro, un euro del, un euro, del seu sou euros. i són 300 euros al mes que, que guanyaran per gestionar-ho amb els seus projectes socials a l'Índia. Això està, això està molt bé. L'Aving també es podria fer. Hem donat un sou tots els treballadors d'aquesta emisora i alguna cosa traurem. També, també. O 5 euros. Posem 5 euros perquè som, ja està, no està són, gaire jo està, jo es que són gaire els treballadors. Jo anava a fer el teaming aquí a la missora, amb, amb, amb la també. Fundació Laia Mendoza però no sé si amb l'Avi... Una mica sí, morros, perquè sí, si eh? a doneu 5 euros cada un, jo posaré un euro, el meu euro, per la I Fundació de la No, ja estem demanant massa. Tenim alguna cosa més? Doncs jo ho deixaria aquí, perquè... Sí. Sí, sí. Per començar sí, ja una cosa i no acabar-ho. Exacte. Cira uh, sí, Robles, gràcies, i ens veurem la... Va, veurem. Sí. És que amb el senyor Garigol li que ens veurem i no ve mai. Ella sí que ve, ella presencialment. Ella sí que ens veurem la setmana vinent, moltes Molt gràcies. I a vostès, eh, gràcies en nom de tot l'equip que ha possible aquest programa. Ens tornem a trobar la setmana vinent a partir de les 6 de la tarda eh, amb aquest programa en companyia. Llevan hacia ti.